Розділ 62. Кроз'є Седна на дні моря вирішує, чи посилати тюленів на поверхню, щоб їх вполювали інші тварини та справжні люди, але зрештою тюлені сам вирішує, дозволяти себе вбивати чи ні. У певному сенсі тюлені лише один. Тюлені як справжні люди, кожен має дві душі. Минущу душу, яка помирає разом із тілом, і невмирущу душу, яка полишає тіло в час смерті. Ця перша душа тарнік має вигляд маленької бульбашки повітря та крові, яку кожен мисливець може знайти у нутрощах тюленя і форму самого тюленя, тільки набагато зменшеного. Коли тюлень помирає, його невмируща душа покидає тіло, і в такому самому вигляді вселяється в дитинча тюленя, що є нащадком того тюленя, який вирішив дозволити зловити і з'їсти себе. Справжні люди знають, що мисливцю продовж свого життя багато разів ловитиме і убиватиме того самого тюленя, чи моржа, чи ведмедя, чи пташку. Так само стається з безсмертною душею будь-кого із справжніх людей, коли минуща душа помирає разом з тілом. Інуа – невмируща душа, що зберегла всі свої спогади і навички, тільки приховавши їх, переселяється до хлопчика чи дівчинки з роду померлого. Це одна з причин, чому справжні люди ніколи не карають своїх дітей, хай би якими безкетними або нахабними вони росли. Бо окрім дитячої душі, в цій дитині пробуває також інуа дорослого – батька, дядька, діда, прадіда, матері, тітки, бабці або прабабці, з усією їхньою мисливською чи шаманською мудрістю, або ж мудрістю проводиря племені, докоряти якій не можна. Тюлень не здається на ласку першому ліпшому мисливцю з племені справжніх людей. Мисливець повинен його здолати не тільки завдяки своїм хитрощам вправності та спритності, але також завдяки власній відвазі й інва. Ці інва – душі справжніх людей, тюленів, моржів, ведмедів, карибу, пташок, китів – існували у вигляді духів ще до того, як постала земля. А земля дуже давня. У перші часи Всесвіту земля була диском, що плавав під небесами, спертими на чотири колони. Під землею було місце темряви, де жили духи і де більшість живе понині. Тієї пори земля майже весь час була покрита водою, і її не населяли жодні людські істоти ні справжні люди, ні інші, аж поки з-під пагорбів на ній не виповзли двоє чоловіків, акулу Юсі та Уманіртук. Вони стали першими з племені справжніх людей. У ту добу не було ні зірок, ні місяця, ні сонця, тож тим двом людям та їхнім нащадкам доводилося жити і полювати у суцільній темряві. Оскільки тоді ще не було шаманів, які б наставляли справжніх людей, людські істоти були безпомічними і могли полювати тільки на дрібних тварин – зайців, білих куріпок і інколи воронів, і вони не знали, як треба правильно жити. Єдиною прикрасою, яку вони час від часу носили, був Ангуак, амулет, зроблений з панцира морського їжака. У ті прадавні часи до двох чоловіків на землі приєдналися жінки. Вони вийшли з льодовиків, так само як чоловіки вийшли з надра землі. Але вони були безплідними і весь час блукали берегом, вдивляючись у море або копаючись у землі в пошуках дітей. Друга дуба Всесвіту настала після довгої та жорстокої боротьби між лисицею і вороном. Тоді виникли пори року, а потім життя й смерть як такі. Невдовзі після появи пір року розпочалася нова ера, коли минуща душа людської істоти почала помирати разом з тілом, а інва, невмируща душа, стала переселятися в інше тіло. Тоді шамани пізнали деякі таємниці світобудови і почали навчати справжніх людей правильно жити, створивши закони, які забороняли кровозмішання, шлюби з представниками інших родів, вбивства чи інші вчинки, які суперечили порядку речей. Шамани також були здатні бачити минуле, навіть таке далеке, коли ще Акулуюсі та Уманіртук не з'явилися над землі і почали пояснювати людським істотам походження великих духів у Всесвіту, Інуат, таких як Душа Місяця або Наар'юк, Душа Власне Свідомості або Сила, Душа Повітря, що є наймогутнішою з усіх прадавніх стихій. Саме сіла створила життєву силу, якою наділила всі речі світу, а коли вона гнівається, то насилає хуртовини і шторми. Саме тоді справжні люди довідалися про Седну, яка також відома в інших холодних краях, як Уїнігумауітук або Нуліаюк. Шамани пояснили, що всі людські істоти – справжні люди, червоношкірі тубільці, які жили далеко на південь від справжніх людей, і навіть блідолиці люди, які з'явилися значно пізніше, були народжені після злягання Седни у Інігумаутак Нуляюк із собакою. Ось чому собакам дозволено мати імена і душі, ба навіть часточку Інуа свого хазяїна. Інуа місяця Анінгат вступив у кровозмісний зв'язок зі своєю сестрою Сікнік, Інуа Сонця, і жорстоко поводився з нею. Дружина Анангата, Улі Ларнак, полюбляла потрошити своїх жертв, звірів чи справжніх людей, і так не любила втручання шаманів у вищі матерії, що покарала їх невгамовним реготом. І досі з шаманами трапляються напади невгамовного реготу, від яких вони часто помирають. Справжні люди володіють знаннями про трьох наймогутніших духів у Всесвіті – всеохопну душу повітря, душу моря, що панує над усіма тваринами, які живуть у морі або залежать від моря, і останнього члена цієї трійці – душу місяця. Але ці три первісні Інуат занадто могутні, щоб звертати увагу на справжніх людей або будь-яких інших людських істот. Бо ці первинні Інуат настільки ж вищі за інших духів, наскільки ці нижчі духи вищі за людських істот. Тож справжні люди не поклоняються цій трійці. Шамани вкрай рідко намагаються спілкуватися з цими наймогутнішими духами, такими як Седна і задовольняються тим, що забороняють справжнім людям порушувати табу, щоб не розізлити душу моря, душу місяця або душу повітря. Але потроху за багато покоління шамани, відомі серед справжніх людей як ангакуїт, довідалися про багато таємниць прихованого світу і нижчих інуат-духів. Сотні років тому дехто з шаманів набув дару, який мемо Мойра називала другим зором – дару ясновидіння. Справжні люди називають цей дар кауманік або ангакуа, залежно від того, як він проявляється. Як колись людські істоти приручили своїх далеких родичів – вовків, що стали згодом собаками, які мають часточку інуа своїх хазяїв. Так само ангакуїт, що володіли даром читати чужі думки і передавати свої думки іншим, приборкали, приручили і підкорили своїй волі менших духів, які їм траплялися. Ці приручені духи звалися Турнгаїт, і вони не тільки допомагали шаманам бачити невидимий світ духів і зазирати у далеке минуле, у часи до появи перших людей на землі, але й осягати думки інших людських істот, щоб дізнаватися про провини справжніх людей, які порушують правила світового порядку. Турнгаїт – духи-помічники, допомагають шаманам відновлювати порядок і рівновагу речей. Вони навчили ангакуїт своєї мови, мови малих духів, яка називається Іріналіутіт, щоб шамани могли звертатися безпосередньо до своїх власних предків і до більш могутніх інват Всесвіту. Коли шамани вивчили мову Іріналіутіт своїх духів-помічників Турнгаїт, вони змогли допомагати людським істотам визнавати свої погані вчинки і провини, щоб лікувати хвороби і упорядковувати хаос, до якого самі люди й доклалися, тобто відновлювати гармонію і порядок світу будови. Ця система правил і табу, запроваджена шаманами, була такою ж складною, як вигадливі візерунки, які донині жінки з племені справжніх людей створюють своїми пальцями, перехрещуючи мотузку, натягнуту між ними. Шамани були також її захисниками. Деякі малі злі духи блукали серед справжніх людей, завдаючи їм прикрощів і насилаючи негоду, але шамани навчилися створювати священні ножі, наділяючи їх силою вбивати цих тупілеїд. Щоб зупинити сніговий буревій, ангаквіт винайшли і передавали з покоління у покоління особливий кривий ніж, яким можна перерізати гіксактук артерію вітру. Шамани також уміли літати і виступати посередниками між справжніми людьми і духами. Але вони могли, і часто це робили, зарадити довіру свого племені і зашкодити йому за допомогою Елісії Ксінік, могутніх заклинань, після промовляння яких між людьми збурювалися ревнощі, суперництво, ненависть, така сильна, що спонукала представника племені справжніх людей безпричинно вбивати інших людей. Часто шаман втрачав владу над своїми турнгаїд – помічними духами. І коли таке ставалося, якщо швидко не вдавалося зарадити справі, цей невмілий шаман ставав немов величезною горою залізної руди, що притягувала до себе літні блискавиці. І вибір у справжніх людей був невеликий або зв'язати шамана і кинути його на призволяще, або вбити, відтявши голову і поховавши її подалі від тіла, щоб шаман не зміг ожити і переслідувати своїх кривдників. Більшість шаманів уміли без жодних зусиль літати, лікувати недужих людей, ба навіть родини і цілі села. Насправді просто допомагали людям зцілитися самим, відновивши їхню душевну рівновагу після визнання ними своїх помилок і негідних вчинків залишати своє тіло, щоб помандрувати на Місяць або опуститися на морське дно, де мешкають Інуат, наймогутніші з духів. А ще, після належних Ірина Ліутіт, шаманських заклинань, співів і биття в бубун, перетворюватися на звірів, таких як білий ведмідь. Тим часом як більшість духів, що не населяли тіл, задовольнялися життям у світі духів, поза ним пробували створення, які містили в собі інуа чудовиськ. Деякі з цих малих чудовиськ називалися тупілек, і насправді їх прикликали до життя люди, яких звали еліситук сотні тисячі років тому. Ці Ілісі були не шаманами, а радше злими дідами і бабами, які оволоділи багатьма шаманськими знаннями, але послуговувалися ними, щоб чаклувати, а не лікувати людей. Усі людські істоти, а особливо справжні люди, живуть, пожираючи душі, і вони це чудово знають. Що таке полювання, як не прагнення однієї душі знайти іншу душу і примусити її скоритися власній волі, покірно прийнявши смерть? Коли, наприклад, тюлень дозволяє мисливцю вбити себе, цей мисливець після вбивства тварини, перш ніж її з'їдять, мусить вшанувати іного згодного загинути, давши йому, тому що це водяне створіння – церемоніальний ковток води. Деякі мисливці з племені справжніх людей для такої потреби повсякчас носять із собою спеціальну маленьку чашечку з довгою ручкою. Але найстарші та найдосвідченіші мисливці досі поять мертвих тюленів водою зі свого рота. Усі ми, пожирачі, душ. Але злі і лиситук, діди й баби, були ще й грабіжниками душ. Вони користалися своїми заклинаннями, щоб отримати владу над мисливцями, багато з яких потім залишали села, забравши свої родини, щоб жити і померти далеко на морській кризі або в горах у глибині Суходолу. Усі нащадки цих жертв, грабіжників душ, знані як кивіток, зазвичай були дуже жорстокими. Коли в родинах та у селі починали підозрювати старих і лиситук у злих справах, Чаклуни часто створювали маленьких злісних тварин – тупілек, які шкодили, переслідували або вбивали їхніх ворогів. Тупілек спочатку були неживими маленькими предметами, завбільшки як чортів палець. Але після того, як чари і лисі їх оживляли, вони могли виростати до будь-якого розміру, навіть найбільшого, і набувати жахливих, неймовірних форм. Але оскільки при світлі дня таких чудовиськ було легко помітити й утекти від них, підступні тупілеки зазвичай прибирали подоби справжніх тварин моржа, скажімо, або білого ведмедя. Тоді й невдатний мисливець, якого прокляв злий Ілиситук, сам ставав здобиччю. Людським істотам мало, коли вдавалося порятуватися від кровожерливих тупілек, посланих їх убити. Але сьогодні на світі залишилося дуже мало злих чаклунів Іллісі Одна з причин цього полягає в тому, що Тупілек, якому не вдалося вбити призначеної йому жертви, якщо втрутився шаман або мисливець був таким розумним і спритним, що зміг самотужки втекти, незмінно повертався і убивав свого творця. Один за одним старі Іллісі ставали жертвами своїх власних жахливих створінь. А потім настав час, багато тисяч років тому, коли Седна, душа моря, розлютилася на споріднених духів, душу повітря і душу місяця. Щоб убити їх, дві інші частини трійці, яка об'єднувала основні сили Всесвіту, Седна створила власного тупілек. Ця оживлена духом машина для вбивства була такою жахливою, що отримала своє власне ім'я – і стала тварюкою наймення Тунбак. Тунбак міг вільно переміщатися між світом духів та земним світом людських істот і набувати будь-якої форми, якої лише забажає. Кожна подоба, якої він прибирав, була такою жахливою, що навіть безплотні духи втрачали розум, побачивши її. Його сила, спрямована седною тільки на те, щоб сіяти з пустошення й смерть, була жахом у чистому вигляді. До того ж Седна наділила свого Тунбак силою повелівати нещисленними малими злими духами, що мешкали поза світом духів. У протистоянні один на один Тунбак міг здолати хоч душу місяця, хоч сілу, душу повітря. Але жахливий на вигляд Тунбак не був таким непомітним, як малий тупілек. Сіла душа повітря, чия енергія наповнювала Всесвіт, відчула смертоносну присутність чудовиська, коли воно підкрадалося до неї у світі духів, знаючи, що Тунбак може її знищити, і знаючи також, що коли вона загине всесвіт, знову зануриться в хаос, сіла прикликала душу місяця допомогти їй здолати жахливе створіння. Але Анінгат, душа Місяця, не захотів їй допомагати. Не переймався він ідолею Всесвіту. Тоді сила почала благати Нар'юк, душу свідомості і одного з найдавніших духів Інва, який так само як сила постав у прадавні часи, коли космічний хаос відділився від тоненького, але який йшов у ріст зеленого паростка порядку, допомогти їй. Нарюк погодився. У битві, яка тривала 10 тисяч років, і після якої залишилися вирви, розколини та порожнини в устрої самого світу духів, сіла та наар'юк відбили шалений напад Тунбака. Як і всі тупілек, яким не вдалося здійснити підступне замовне вбивство, Тунбак повернувся, щоб знищити свого творця – Седну. Проте Седна, яка засвоїла гіркі уроки звідтоді, як у прадавні часи її зрадив власний батько, чудово розуміла небезпеку, яку несе у собі Тунбак, ще до того, як його створила. Тож зараз, за допомогою заклинань, проказаних мовою Ірина Ліутіт, вона пробудила до життя таємний гандж, який раніше заклала в Тунбак. І Тунбак негайно опинився на поверхні землі і він більше ніколи не міг повернутися у світ духів, ні на дно моря, ні існувати деінде у формі безділесного духа. Таким чином Седна убезпечила себе від чудовиська. Однак тепер земля і всі її мешканці опинилися в небезпеці. Седна вигнала Тунбак до найхолоднішої та найпустельнішої частини густонаселеної землі, у край вічної мерзлоти біля північного полюса. Вона обрала крайню північ серед інших віддалених холодних районів, тому що тільки там, де був центр землі, як вважали багато інуат богів, жили шамани, які могли протистояти розгніваним злим духам, маючи в цьому бодай якийсь досвід. Тунбак, позбавлений можливості перетворюватися на страхітливого безділесного духа, але все ще страхітливий за своєю суттю, незабаром змінив подобу, як чинили всі тупілек, перетворившись на найжахливішу живу істоту, яка мешкала на землі. Він набув вигляду й єства найсильнішого, найрозумнішого, найпідступнішого і найжорстокішого хижака на землі, білого полярного ведмедя але розміром і хитрістю настільки перевершував звичайних ведмедів, наскільки ті перевершували собак справжніх людей. Тунбак убивав і пожирав лютих білих ведмедів, поглинаючи їхні душі так само легко, як справжні люди полювали на білих куріпок. Що складнішими є інва душі живих істот, то смачнішими вони є для цього пожирача душ. Тунбак швидко зрозумів, що йому більше до вподоби люди, ніж нанук-ведмеді. Людські душі смакують більше, ніж душі моржів чи навіть інуатів душі великих, сумирних і розумних косаток. З покоління в покоління Тунбак пожирав людських істот. Величезні обшири засніженої півночі, які колись рясніли селами, морські простори, які колись бачили цілі флотилії каяків, і затишні долини, які чули сміх тисяч справжніх людей, швидко спорожніли покинуті людськими істотами, які втекли на південь. Але порятунку від Тунбак не було. Створений седною тупілек плавав швидше, бігав пруткіше, скрадався непомітніше, був меткішим на розум і сильнішим за будь-яку людину на світі. Він наказав екзіткусі К'юк злим духам пересунути льодовики далі на південь і змусив самі льодовики переслідувати людей, які рятувалися втечею на землі вкриті зеленню, щоб Тунбак у своїй білій хутряній шкурі почувався зручно і міг ховатися серед снігів, продовжуючи пожирати людські душі. Сотні мисливців вирушали із селищ справжніх людей, щоб убити цю тварівку, але жоден з них не повернувся живим. Іноді Тунбак знущався над родичами вбитих мисливців, повертаючи їм частини мертвих тіл. Іноді залишав голови, ноги, руки й тулуби одразу кількох мисливців усі в переміж. Тож їхні сім'ї навіть не могли провести належним чином поховальних обрядів. Седнин, страхітливий пожирач душ, здавалося, збирався пожерти всі людські душі на землі. Але, як і сподівалася Седна, шамани із сотень громад справжніх людей, що скупчилися на межі холодної півночі, розіслали усні повідомлення, а потім зібралися разом на території шаманів Ангаквіт і звернулися з благанням про допомогу до всіх дружніх духів, порадилися зі своїми помічними духами, і кінець кінцем намислили, як дати раду з Тунбак. Вони не могли вбити цього бога, що крокує як людина. Навіть сила, душа повітря, і седна, душа моря, не змогли здолати тупілек Тунбак. Але вони могли стримати його. Вони могли перешкодити йому проникнути далі на південь і зупинити вбивства всіх людських істот і всіх справжніх людей. Найкращі з найкращих шаманів – ангакуїт обрали проміж себе найкращих чоловіків та жінок, які володіли даром ясновидіння і здатністю чути та передавати думки. І звели цих найкращих чоловіків з найкращими жінками, як зараз справжні люди злучають їздових собак, щоб отримати досконаліше, сильніше і розумніше потомство. Дітей, які згодом народилися від таких шлюбів і отримали дар ясновидіння, почали називати Сікзам і Еуа, або Духи Правителі Неба, і послали їх на північ разом з їхніми родинами, щоб завадити Тунбак винищувати справжніх людей. Ці Сікзам і Еуа могли спілкуватися з Тунбак безпосередньо, не мовою Турнгаїд, помічних духів, як намагалися звичайні шамани, але звертаючись просто до розуму й душі Тунбак. Духи-правителі неба навчилися прикликати Тунбак своїм горловим співом. Цілком присвятивши себе спілкуванню з Тунбак, вони дозволили равнивому, страхітливому створінню позбавити їх здатності розмовляти з іншими людськими істотами. В обмін на те, що тупілек, створіння вбивця, більше не полюватиме на душі людей, духи правителі неба пообіцяли Богу, що крокує як людина, що вони, людські істоти та справжні люди, більше ніколи не оселятимуться в цьому засніженому крижаному краї. Вони пообіцяли Богу, що крокує як людина, що повсякчас його шануватимуть і ніколи не ловитимуть риби та не полюватимуть в його володіннях без його дозволу. Вони пообіцяли, що всі майбутні покоління Сікзам і Еуа та інших справжніх людей допомагатимуть Богу, що крокує як людина, вгамувати його звірячий апетит, ловитимуть для нього рибу, полюватимуть на моржів, тюленів, карибу, зайців, китів, вовків і навіть менших братів Тунбака, білих ведмедів, для його бенкетів. Вони пообіцяли, що жодна людська істота на каяку чи човні ніколи не вторгнеться у морські володіння Бога, що крокує як людина. Хіба тільки, щоб доправити йому їжу або проспівати гортанних пісень, які заспокоюють Бестію, або віддати кровожерному чудовиську Данину. Провидці Сікзам і Ева знали, що коли у володіннях Тунбака з'являться блідолиці люди – каблуна. Це буде початком кінця часів. Отруєний блідими душами каблона, тунбак занедужає і помре. Справжні люди забудуть свої звичаї і свою мову. Їхні домівки будуть сповнені п'янства, розпачу, чоловіки втратять свою добродушність і битимуть своїх дружин. Інуа дітей втратять спокій, а справжні люди вже не бачитимуть добрих снів. Духи володарі неба знали, що коли Тунбак помре від хвороби каблоона, до його холодного білого володіння прийде тепло, і тоді крига почне танути. Біля ведмеді не зможуть збудувати собі барліг, тож їхні ведмежата вмиратимуть. Кити й моржі не матимуть харчів, позбувшись звичних місць, де вони вили гнізда, птахи кружлятимуть у небі й прикликатимуть на допомогу ворона. Таким було майбутнє, яке вони бачили. Сікзам і Еуа знали, що хай би там яким жахливим був Тунбак, таке майбутнє без нього і без рідного для них холодного світу буде ще страшнішим. Але тоді, задовго до настання кінця часів, і тому, що молоді прозорливі чоловіки і жінки, які були духами-володарями неба, розмовляли з Тунбаком, як могли розмовляти тільки Седна та інші духи, не вголос, але безпосередньо думками, все ще живий Бог, що крокує, як людина, дослухався до їхніх пропозицій та обіцянок. Тунбак, який, подібно до всіх великих інуат, духів, любив, щоб перед ним схилялися і його вшановували, погодився. Він пообіцяв харчуватися підношеннями людей, а не їхніми душами. З покоління в покоління провидці сікзами Еуа вступали у шлюб тільки з тими людськими істотами, які володіли такими ж здібностями. У ранньому віці кожну дитину сікзами Еуа позбавляли можливості розмовляти з рештою людей, щоб показати Богу, що крокує як людина, що ця дитина присвячує своє життя спілкуванню тільки з ним, з Дунбаком. Упродовж багатьох поколінь маленькі родини Сікзам і Еуа, які жили набагато далі на північ, ніж інші справжні люди, які все ще жахалися Тунбака, завжди будували свої житла на постійно вкритій снігом та кригою землі і паковій кризі. І їх стали називати людьми крокуючого Бога. І навіть їхня мова перетворилася на дивну суміш говірок інших справжніх людей. Звісно, сікзам і Ева не можуть спілкуватися в голос на жодній говірок, лише подумки, послуговуючись мовою кауманік та ангаква. Але вони все ще залишаються людськими істотами, вони люблять свої сім'ї і належать до родових спільнот, тож, щоб спілкуватися з іншими справжніми людьми, чоловіки сікзам і Ева користуються мовою жестів, а жінки сікзам і еуа – Боліють вдаватися до ігор з натягнутою між пальцями мотузкою, як їх навчили матері. Перш ніж покинути наше село і вийти на кригу, щоб знайти того чоловіка, з яким маю одружитися. Чоловіка, якого ми з батьком бачили у віснах, раніше, коли весла були чистими, мій батько взяв темний камінь «Аума» і позначив кожне весло. Він знав, що не повернеться живим з крижини. Ми обоє це бачили в наших у яуаснах Єдиних правдивих снах, що він, мій любимий Айя, помре тут на руках блідолицього. Я шукала цей камінь на пагорбах і на дні річок, але так і не знайшла. До мого повернення до мого народу я знайду те весло, на якому Аумаа зробив сіру позначку. Народження позначене короткою рискою на кінці лопаті, але над нею проведена довга лінія смерті. «Повернися!» – кричить ворон.